Bai, olakotan denek egiten baitizki hotel audorioak Euskarari. Amar bat aurtzaindegi dira gaur egun Bayonan, eta bakarra da Euskara hutsean ari dena. Bainan, herriko etxe eta eragile desberdinek Euskararen alde dara borrokan urrats bat gehiago da. Luma haurtzaindegiko burasoen euneko larogeita mabosta ez da Euskalduna, bainan batzuatxe manditugu eta beraiekin mintzatu gira. Horietan lehena, mailiz ziri hart, zergatik aurtzaindegi horren autua eginduten esplikatu digu. Baionan uh, lan eginez, uh, Bagenekien bazela horza indegi hori hemen Baionan. Eta berazukandugu dugularik auja segidan uh, Bagenekien brokatuko ginela hemen izaiteko lekoa uh, Guretzat oso importantea baitzen aukaz uh, uh, izaita Euskaldun giro batean. Ez entzuteko bakrik Euskara etxean baiziketa it normala izaiteko berarentzat, eta hala aurdu nintzelarik jadanik geniz Dominikaren ikuterat eta ala, gure izena ezagi du gutejanndan eta lortu dugu a, postasuna hoi batekin. Elburua etzen a, etxetik hurbili zaitea baizik eta urtzaindegi euskaldun batean. Hori da bai, Ajunt zen etxetik hurbil ba genituen beste auur zaindegi edo nu nu edo atxikitzeko ahauja beste aukerak, Baina gurezaat euskaraz zaitea zen kriterio printzipaa... Gero kontengira beste kriterioak baitzira hemen ere aurre egin berria, ekologia, kopuru tipia, biztanna badira alde hainitz bainan uh, lehen kriterioa sent sintesa euskara giroa. <laughs> ja, argkaitz tonegditzen eitzenez eta hautatu ga hemen uh, Luma Baionan. Lehen bizikinen du niban loitzunaren loitzunda gainaiz beraz ta Lola Baionesha baino itxasuanan egiten dudanez Lola kautatu du herria. Urtaren adia pasaatu itsasoan beraz bereabarik egoten da baiionan augekin, beraz bean bizi diira. eta orain bizira auzo berri batean baionan zeke auzoa da baionaren eta Euskara geren muan horur zeinak zaldean. Nagin niun bere ezaugak eman zipauzuko auzenegi batean auzuko arekin izateko. ta izan dugu aukera hemen sararttzeaz eta bezain er zaiz auzendegi batean lekua izateko beraz hemen bagiun aukera bat, leku bat libretu zen, eta berazimen eman dugu. Gil pago luma elkarteko diru da eta euskararentzat urrats garrantzitsua dela errandigu. Pentsatzen dut, e, e, euskararen dako urratx dela. E, erakusten da, euskarak irrazi duela leku e, eder bat, hemen bai honan, hau e, zaindegi baten bidez, e, uste gut, hori azpir maratzeko da. Hori da gure helburua, eh, geroari ari buruz, bon, ikusiz ze galdera den, eh, amasei eh, onartzen ditugu, hemen, eta badugu eh, animaleko zerrenda bat, eta familiak egoiten dira, lekuri gabe, hori oh, dian, eh, pentsatzen dut, badela, aukera no, beste baten amuntatzeko. Eh, Dakizuen bezala ez da hola bat batean egiten. Eh. Hauzoan ongi hartua izan da Euskarazko aurzaindegi bat izatea. Astapenetik bai zinez zinez. uste dut e, men bizi uh, direnek ez dutela uh, euskara problema bat bezala eta atzeman. Lehen biziko gauza ohartu dira eta auurtifpi batzu badiela nahhila ez beste bizi bat uh, emaiten du uh, aur bateek bizistan da nah, eta uh, hori hori izan zaile uh, ustez uh, lehentasuna garantziko pundu uh, baiiko gena. Iritsi zuen ere San Klodiri arte zerbitzu bat gehiago dela Baionan euskaraz eskaintzen dena. Bai, bizten dena. Zerbitzu bat gehiago esporaz eta Baionako irian badakigu hori eskaintza hori eztera eztera orainuoski gratis, eh? orduen be giren puntutik berdu berda berdirak gauzak hartu eta biatu eta eh, Erakaskuntzan ja, izan dira ire irekitzen batzu ere, mana oroaago eskuararen, edo eskuararenraz erakaskuntza segitzen dutenen proportzioa eh, azia pala da. Eh, orduan bada alde jotarrik eskaintzaren garatzeko zinez behar ja handia eta zaitia biztainna auzenegi bat hemen osoki eskuraz za hori importantea da eta Eta ba, dira ala, ala ere amak bat hartzen digi bai honan, hori eh? uh, berda ere gauzak berdira berda alde bat beti kontentizan urratz bat aintzinerat teremana delarik eta berde alde horoz ez da atzi behar ere gauzak uh, nola neortu eta zertik abiatzen giren eta zeberditeken gero egiazkoa helburuak. El, Baziren auzokide hainitze hemen bizi direnak aurkezpen untan ez duiduri horientzat arazo bat denik uh, Euskarazkoa izaita urtzaindegia. Bai, ez es tudurita ba, bat ere hemen bizi direnetan bat dira ere eskollunak, eh? Entzat bai bada badaurotarik egi egia jendeak liku desberdinitetik ere altsa maitira. Eta joegia egialako egitura bat kartier batian kokatzen delariko anitz arreman sortarasten ditu, eh? Eta eta eta, eta zorondik ere arduradunak pentsatzen dira uren bizi arasten importante baita talde batetik aurrek bizitzen duten gauzetan eta eta e, sortzen du ere ara, piskat, Anitzetan faltaz haukun lokarri soziala hori eta uste, dut hor hor zandegi batek uh, anitz ekerpen ekerzen duela. Aipatu da, beste haurtzaindegi bat ere izanen dela laster, Herriko Etxan ere Euskararen aldeko komisioa sortu da. Baduzue berri gehiago horren inguruan? Baiak inundu horrean, azken Herriko kontseiluak hori bai ez zuen batzorde horren planteatzea, sortzea. Horxak eta egina da, elkarteak ere berzitu zen jenden batzu izendatu eta hori egiten ari da. Eta lehen bilkura izanen da martxuan, hori eh, finkatu da, hauza bezak berakudatuko du lehen bilkura hori eta hor astegon txatuko gira zinez eskorari lotura bat duten sail guziak, pentsatzen dut behko direla behko tratatu erakaskuntza, irakaskuntza orzieniak erikotziaren komunikazioa eta baj eta ikusi sailka nola gauzak asteko gu ispiritu horretan ariko dira proposamenak egin eta eta hala pizkat nola Betiere e, behar diren uhatsak egiteko eta eskolaren egoera inzinaazzteko. Hala proiektuak 6mar mila euroko aurrekondu du gehiengoa herriko etxeak dirustatua eta preseski lehen aipatu bezala, herriko etxeak jakin du beste aurtzaindegi berri batidekitzekotan dela baiionan helduden sartzean.